Orizontul roșii Pista 3 În timp ce vizionează un film la reședința sa personală, Ceaușescu e relaxat, total diferit de lui Îi plac foarte mult filmele cu Kojak, nu doar pentru că sunt filme de acțiune, ci mai ales pentru că datorită minții sale agere, el nu avea probleme cu anticiparea denodământului unui episod cu Kojak. La sfârșitul episodului de acum... Luminile au surprins-o pe Elena adormită, cu gura și halatul foarte disgrațios căscate. Elena nu a fost niciodată în stare să stea trează până la sfârșitul vreunui film. În schimb, îmi amintesc că Ceaușescu a adormit doar o singură dată în timpul unui spectacol. Era un spectacol de gală, dat în cinstea sa, de către președintele costarican Jose Figueres, în 1973, iar Ceaușescu a fost adormit nu numai de legânarea avionului, ci și de baletul lent. Evident, Kojak era genului preferat, nu baletul. După golirea altui pahar de vin, Ceaușescu a plecat cu obișnuitul său pas vioi, făcând mi semn să Biroul lui particular este încărcat cu mobilă de mahon, încrustată cu fildeș. Pe rafturile bibliotecii erau expuse operele complete ale lui Marx și Lenin, compactate în piele albastră, ca și lucrările lui Ceaușescu, legate în piele roșie. Arafa deține acum cheia, a început el. Dacă aș avea posibilitatea de a le spune lui Carter, s-a dat și Beijing că pot transforma OEP-ul într-un guvern în exil, Apoi să determin pe Sadat să accepte rezoluțiile 242 și 338, aș putea deveni mediator în Orient. Se referea la rezoluțiile 242 și 338 ale Națiunilor Unite, care confirmau existența statului Israel. Îl vreau aici pe Arafat, a continuat. Trimite avionul meu la Beirut și însărcinează-l pe Olcescu să vină cu el. Colonelul Constantin Olcescu era însărcinatul cu afaceri român, șeful stației Die din Liban. De asemenea, îl vreau pe Anet aici, adăuga Ceaușescu. El are mai multă influență asupra lui Arafat decât oricine altul. Anet era numele codificat de Die pentru un om foarte apropiat de Arafat. Când era tare îngândurat, Ceaușescu uita deseori că trebuia să spună ea când vorbea despre Anet, agentul lui preferat din OEP. În timp ce cu vorbea, ușa grea de la biroul lui a fost izbită, deschizându-se brusc. Elena a apărut în pragul ușii, cu halatul complet deschiat, cu părul în dezordine, cu ochii roșii și umflați. flați. Nicule, te-am căutat peste tot. Unde ai fost?" Discutam cu Pacepa. Vreau să-l aducă pe Arafat aici." Elena s-a întors spre mine. Mai bine l-ai convinge să facă ceea ce vrem noi. Doar știi." Tovarășul trebuie să primească premiul Nobel pentru pace. Ca ăla a acordat idiotului de fond Kissinger, mă înțelegi? Titlul onorific de fond pe care Elena îl dădea fostului consilier american al Securității Naționale, Henry Kissinger, nu se proia un compliment. El -a, a urât pe Kissinger încă din primul moment când a auzit de premiul Nobel pentru pace. Întorcându-se spre soțul ei, a zis... Vreau ca ambasadoarea să fie agentul meu personal în America, iar eu să trag sforile de aici. Cățeaua, i-ai spus lui Pacepa să ia legătura cu Moga? Âhâ, uh -huh. vezi, de aceea te iubesc eu așa de mult. Apoi, strecurându-și mâna pe supul i ea a gângurit. Am nevoie de tine, Nicule, hai să mergem la culcare. Ai grijă de ceea ce ți-am spus Pacepa, mi-a zis Ceaușescu peste umăr în vreme ce era tras de către Elena. Trecuse de miezul nopții, când am părăsit reședința lui Ceaușescu, ca să merg acasă. Drumul meu trecea pe sub niște tei, ce începuseră de-abia să înflorească. Mireasma lor îmi amintea întotdeauna de copilărie și de teiul uriaș din fața casei părintești. Anet. Legătura cu OEPUL Anet era, de fapt, Hani Hasan, prietenul cel mai bun al lui Arafat. Mă cunoșteam cu Hasan din luna octombrie a anului 1972, când venise pentru prima dată în România, însoțindu-l pe Arafat. Mă găseam în biroul lui Ceaușescu, împreună cu Nicolae Doicaru, pe vremea aceea șefului Die și cu interpretul Dieului. El este fratele Haniel el Hasan, a deschis Arafat discuția, punându-și arma pe masă și arătând spre omul binefăcut, de vârstă mijlocie, cu păr negru și mustața la fel, îmbrăcat în haine europene elegante, ce avea o alură care sugera calm, dar și frică în același timp. El arăta ca un doctor sau ca un avocat, dar ochii lui sticloși, mâinile sale grase și gesturile mă făceau într-un fel să mă gândesc la un măcelar. El Hasan este prietenul meu personal cel mai devotat și colaboratorul meu cel mai apropiat. Deși este cunoscut doar ca fiind unul dintre consilieri, a spus Arafat. Doar foarte puțini oameni știu că organizează o întreagă rețea de spionaj internațional. Dar și mai puțini sunt informați despre rolul lui secret în Revoluția Palestiniană. Poate mai puțini oameni decât degetele de la mâna asta, a accentuat Arafat, ridicându-și mâna dreaptă cu degetele răsfirate. El Hasan joacă de mult unul din cele mai importante roluri în lupta noastră, mult mai important decât dumneata sau dumneata, a continuat el arătând spre doi Caru și spre mine, pentru că noi suntem într-o continuă stare de război. Hasan e cel care doar cu câteva luni în urmă a pregătit răspunsul nostru la decizia Comitetului Olimpic de la München. Ele creierul afacerii, care a făcut ca numele organizației noastre, să apară pe primele pagini ale ziarelor. Arafat se referea la masacrarea a 11 sportivi israelieni în ziua de 5 septembrie 1972 de către o echipă de teroriști ai OEP-ului la Jocurile Olimpice de la München. Arafat a observat însă o urmă de scepticism în rândurile asistenței sale. Nu vă lăsați amăgiți de aparența lui elegantă, a strigat el. Fratele El Hasan nu este omul cu arma, ci cu mintea. El este creierul nostru, a încheiat Arafat cu mândrie. M-am uitat la Hasan și nu am mai putut vedea în el pe distinsul doctor sau avocat. Fața lui era necintită ca o stâncă. Când i-am întâlnit ochii, ei erau răi și pătrunzători. După întâlnirea aceea din octombrie 1972, o legătură intensă, reciprocă, a început între Oiep și Die. Hasan era cel ce trimitea toate rapoartele secrete ale Dieului despre Israel și Iordania, ceea ce constituia cea mai bună informație pe care blocul sovietic a obținut-o vreodată în zonele acelea ale lumii. Ceaușescu a aprobat cu multă generozitate orice cerere făcută de Hasan. În curând, Die a început să-l aprovizioneze cu enorme cantități de echipament tehnic de spionaj, de la echipament electronic la cel de supraveghere secretă, a instituțiilor guvernamentale din Israel, Iordania și din alte țări, de aruncare în aer a emițătoarelor de materiale scrise secrete și alte mecanisme de spionaj. Moscova ajută oiepul să-și întărească mușchii. Eu îi hrănesc creierul obișnuia Ceaușescu să zică. În ianuarie 1975, Arafat și Hasan au venit la București cu scopul de a-l convinge pe Ceaușescu să le acorde sprijinul lui personal pentru o operațiune importantă de spionaj a oep menită să răstoarne și să asasineze pe regele Husein al Iordaniei, cu ideea de a face din Iordania casa viitoarei națiuni palestiniene condusă de OEP. Cel mai împotriva lui Husein era Hassan. Mai mult de jumătate din populația de azi a Iordaniei este palestiniană, zicea el, și conform conferinței naționale palestiniene, poartă răspunderea pentru ea. Palestina a devenit Iordania, iar regele îi înghite pe palestinieni. Concluzia lui Hasan era, Husein trebuie să moară, deși este mai puțin periculos decât Israelul. La care Ceaușescu a replicat filozofic. Monarhiile și dinastiile se opun revoluțiilor Complot împotriva regelui Husein După întâlnirea aceea, Ceaușescu mi-a ordonat să pregătesc pentru el o vizită în Iordania Și, în aprilie 1975, l-am însoțit, alături de Elena, în vizita de la Aman Pe drumul de la aeroport și până la Palatul Regal am fost înconjurați de o escortă pomenită, cum nu mai văzusem niciodată până atunci. Aruncătoare mobile de rachete în fața mașinii prezidențiale, tankuri în jurul ei și artilerie în spate, iată numai o parte din paza pe care am avut-o. Majestatea voastră a primit informații legate de vizita mea?" a întrebat Ceaușescu. Prima sa grijă era întotdeauna pentru pierea lui proprie. Oh, nu, domnule președinte, aceasta face parte din rutină. Este mai bine să fii în siguranță decât să-ți pară rău mai târziu." Chiar a doua zi după sosirea noastră la Aman, Husein a pilotat personal unul din avioanele ce ne-a adus la golful Acaba. Era sfârșit de săptămână și regele nu voia să-i ofere lui Ceaușescu doar două zile de relaxare ci să-i arate partea antică a Iordanului, pe care încerca chiar el, direct, să o modernizeze. Pasagerii avionului erau Alia, soția lui de atunci, Ceaușescu și Elena, apoi Gheorghe Șerbănescu, un agent die, care era coleg de facultate cu Husein și era acum interpretul lui Ceaușescu, și eu. Ziua senină și frumoasă ne-a dat o extraordinară panoramă a acestei părți a Iordanului. Ghidul nostru a fost regina care ne descria hotarele Acabei și festivalul internațional al sporturilor, ținut anual acolo, la mijlocul lui noiembrie, ca să coincidă cu ziua de naștere a regelui. La vila lor liniștită din Acaba, de unde puteai vedea întinderea mării roșii, totul era foarte firesc, fără protocol. Husein și Alia l-au invitat pe Ceaușescu să iasă pe mare cu barca lor, cu fundul de sticlă, ca să vadă unul din cei mai frumoși recifi de corali din lume, iar apoi l-au invitat pe unul din iahturile lor cu motor. După cina timpurie, ce fusese comandată individual și consumată absolut separat, mie îmi place hamburgerii, taco și coca-cola, dar dumneavoastră puteți comanda orice doriți. Regele a propus vizionarea unui film, distracția lui favorită de seară. Ceaușescu a venit însă cu o altă propunere. Când el și Husein s-au reîntâlnit după cină, Ceaușescu a început să pună în aplicare planul lui Arafat. El s-a exprimat violent contra terorismului internațional practicat de OEP, condamnând cu putere recentele atacuri ale OEP împotriva independenței Jordanii și a lui Husein. După mai puțin de două ore de convorbire, Ceaușescu a pus pe masă un dosar cu datele biografice ale teroriștilor OEP-ului, ca și fotografiile lor. Inutil de precizat că el nu menționase faptul că dosarul provenea de la Hani Hassan și că a fost special întocmit pentru Hussein. Apoi Ceaușescu a propus o legătură foarte confidențială între serviciile de spionaj român și jordanian, cu scopul de a-și apăra propria viață, ca și independența celor două țări. Când Ceaușescu și-a terminat pledoaria, sinceră în aparență, regele Husein a tăcut câteva minute. Lungul istoric al divergențelor sale cu oepul, făcuse de mult din acestea o chestiune de viață și de moarte pentru el. Apoi Husein a dat mâna cu Ceaușescu, strângându-i-o cu forța unui expert în karate și l-a îmbrățișat fără să spună niciun cuvânt. A doua zi, Husein l-a informat pe Ceaușescu despre acordul său pentru o legătură frățească între cele două servicii de spionaj. Chiar peste câteva ore am avut prima întâlnire cu șeful serviciului de spionaj extern, Jordanian, și cu subaltenii lui apropiați. A devenit evident, repede pentru mine, că oep era o țintă aproape tot atât de importantă ca și Israelul și că ei aveau de asemenea surse valoroase, la niveluri variate în diferitele fracțiuni ale OEP-ului. În momentul când Ceaușescu părăsea Iordania, strânsese câteva dosare despre OEP, întocmite în grabă de către Serviciul de Spionaj Extern Iordanian, fără ca acesta să-și ia măsurile adecvate de protejare a surselor lui de informații. În sinceritatea sa, Hussein a dat ordin ca un dosar special, ce expunea în detaliu măsurile luate de forțele militare, și de securitate iordaniene, pentru a-i proteja viața împotriva teroriștilor, să fie de asemenea înmânat lui Ceaușescu ca un ajutor frățesc pentru forțele de securitate românești în vederea apărării vieții președintelui. Tot la ordinul personal al lui Husein, un sistem de legătură discretă s-a stabilit între cele două servicii de spionaj, incluzând un sistem special, bilateral, de comunicare radiocodificată. Doar câteva zile mai târziu, Hani Hasan a primit de la Ceaușescu câte o copie a fiecărui document obținut de la regele iordanian și de la serviciul său de spionaj. Hassan, în schimb, îi furniza periodic informațiile ce trebuiau date serviciului de spionaj jordanian și, în același timp, a continuat să primească informațiile secrete provenite de la serviciul de spionaj al lui Husein acumulate în decursul următoarelor întâlniri de la Aman și București, ca și prin sistemul de comunicare radiocodificat. În 1976, Ceaușescu i-a propus lui Arafat să facă un schimb de agenți. Primirea câtorva agenți, OEP a dus la o dramatică îmbunătățire a componenței teroriste a die numită serviciul Z, Z ca ultimă literă a alfabetului, reprezentând soluția finală. Arafat și Hasan au desemnat pentru acest serviciu două echipe de teroriști profesioniști din OEP, care au fost antrenate mai târziu pentru acțiuni de răpire și asasinare în vest la Ordinul lui Ceaușescu. Un general die, Constantin Munteanu, fusese transferat la Beirut, unde deveni șeful consilierilor ce trebuiau să învețe Oepul ul cum să organizeze acțiuni de spionaj, cu scopul de a fi recunoscuți de către Occident. Anet este recrutat. Pe la sfârșitul anului 1976, Hani Hassan a fost în mod oficial recrutat ca agent român pe baza unor raporturi ce relevau slăbiciunea lui pentru banii occidentali. La indicația personală a lui Ceaușescu, a primit numele codificat de Anet. Dosarul său de la Die arată că a luat periodic mari sume de bani, între 2.500 și 10.000 de dolari bani lichizi, și că informațiile lui erau deosebit de interesante. Analiștii DIE, de exemplu, au obținut numeroase date din înregistrările provenite din continua interceptare de către OEP a liniilor telefonice din estul Beirutului. În conformitate cu ANET, centrul de supraveghere al OEP-ului, construit special de către KGB-ul sovietic, fusese în mod secret împânzit cu microfoane, la fel ca și interiorul ambasadei sovietice, cu scopul unei duble operații de spionaj. Anet a furnizat, de asemenea, informații semnificative despre baze și tabere secrete de antrenament pentru teroriștii OEP din Bulgaria. Raporturile sale despre centrele OEP-ului din munții Iugoslaviei erau pur și simplu savurate enorm de Ceaușescu, care le păstra ca o dovadă a duplicității lui Tito. Dar cea mai importantă contribuție a lui Anet a constat în marea cantitate de informații furnizate dieului, cu privire la mostre de arme, de la puști automate la tankuri. Cele mai multe informații de acest fel erau procurate din Liban, dar unele fuseseră obținute și prin colaborarea oep cu armata roșie japoneză, brigăzile roșii italiene, banda vest germană bader meinhof și alte grupări similare. Puteam auzi din spate zgomotul slab al mașinii mele. De câte ori mergeam noaptea acasă pe jos, șoferul meu mă urma discret până ce mă vedea intrat în casă. Locuința mea era o casă din două apartamente, construită chiar înaintea celui de-al doilea război mondial, de către faimosul arhitect Iulius Prager, pentru cele două surori ale sale. Ceaușescu mi-a cerut să mă mut acolo, pe bulevardul Zoia, numărul 28, astfel încât să fiu mai aproape de reședința sa. Ocupam primul etaj, unde era un apartament luxos și dispuneam de o grădină mare cu bazin de not. Etajul al doilea era deținut de fiul mai vârstnic al defuntului doctor Petru Groza, care în martie 1945 a devenit cel din tăi prim-ministru pro-comunist și mai târziu președinte al Marii Adunări Naționale. Când am ajuns acasă, în seara aceea, milițianul ce păzea ambasada Poloniei, de peste drum, a ieșit din ghereta lui ca să mă salute militărește. În momentul în care deschideam poarta grade de metal, am văzut-o perdea, mișcându-se ușor, la un geam de la etajul al doilea al casei mele. Era nevasta lui Groza. Stătea întotdeauna și mă aștepta, oricât de târziu veneam acasă. Bărbatul ei ajunsese un alcoolic, iar eu devenisem singurul ei divertisment. Cu câteva luni mai înainte, necontrolată, mi-a mărturisit deodată că mă plăcea și că era fascinată de tot ce se leagă de persoana mea. Vizitele ce le făceam peste hotare, aparițiile mele la televiziune, împreună cu Ceaușescu, alaiul de mașini negre, sosind la casa mea. Apartamentul nostru era cufundat în întuneric. Din hol am trecut direct în biroul meu, unde vei o a lumina brând cei doi pereți, acoperiți în întregime de poze mărite și înrămate. Ele mă arătau plimbându-mă cu Charles de Gaulle la Paris, cinând cu Willy Bran la Bon, pescuind în caraibe cu Raul Castro, însoțind pe Richard Nixon și Henry Kissinger, la plecarea de la ambasada română din Washington, Discutând cu Gerald Ford, dând mâna cu Hirohito sau cu Ferdinand Marcos, dansând cu Imelda, soția lui, pe bordul iachtului lor, ascultând pe mama Gaddafi în cortul făcut din Petice, întâlnindu-l pe Aser Arafat la sediul lui din Liban, discutând cu Anwar Sadat la reședința sa de vară și însoțindu-l pe Ceaușescu în mai mult de 30 de vizite în America de Nord și de Sud, Europa Occidentală, Asia și Africa. Pe peretele din stânga, luminate discret, erau expuse cele 39 de medalii românești și străine, ce mi s-au acordat de-a lungul anilor. Cele din America Latină erau mai mari și mai spectaculoase, cu fețe emailate, strălucitoare și cu lanțuri masive. Dar cele mai valoroase rămâneau acelea primite de la șahul Iranului și de la Jean Bedel Bocasa, al Republicii Centrale Africane, toate din aur masiv și încrustate cu diamante prețioase. Alături de medalii era expusă Viola Steiner, pe care o primisem copic fiind, drept cadou pentru ziua mea de naștere, de la nașul meu, istoricul Nicolae Iorga, cu puțin timp înainte a asasinării sale de către organizația fascistă Garda de Fier, în 1940. Am ciugulit puțină mâncare rece, pregătită pentru mine în sufragerie, de către fica mea, Dana. Ferestrele dormitorului aveau jaluzelele grele în exterior, ca să oprească perfect lumina de afară. Dormind mai puțin de 4-5 ore pe noapte, mă obișnuisem să atipesc în niciun minut, dar numai dacă încăperea era perfect întunecată.